«Ну як же, як вибивались наші з-під ляцької кормиги?» – питають молодші. «Ге, як?» «Бог нашим помагав!» «Ляхи, да недоляшки думали, що як притопчуть козака або посполитого, то й лежатиме, мов хворостина на греблі!» «Мали вони нас за скот несмислений!» «А наш брат Сірома...» у своїй драній святині щодень, щоніч з плачем зове на поміч Бога. Ляхи та недоляшки тонуть було у перинах, п'ють, гуляють, а наш брат, як той невольник до отця-матері, озивається до Бога. Перед Богом душу свою, як горющу, не невгасиму свічку, ставить. Тим то й не слабло наше серце. Тимто ми сміливо рушали супроти нечестивої сили, і господь повсякчас помагав нам. Да отак гуторить, гуторить сільська громада да й зачне ту Хмельнищину до свого часу прикладувати, зачне перебирати, як хто з козацької старшини розбагатів. І з чого-то так на Україні стало, що в одного ні ґрунту, ні хатини немає. Треба в підсусідках проживати. А другий на свої лани людей не назоветься, за всю осінь не обореться. От інший тут знов прийме річ, й піде про займанщини викладувати. Як слабонили наші з Божою помічу одляхів Україну,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 під городи да під села, а там уже під свої двори, хутори та левади. От би здавалось і добре. Та горе, що старожитні козаки, що з предку віку козаками бували військові черні, позавиділи. Не схотіли ділитися рівно. Які вони кажуть козаки? Їх батьки та діди з роду козацтва не знали. Зробимо перепис. І хто козак, той вольность козацькою матиме, а хто пахотний хрестянин, той нехай свого діла глядить. Щинилась була буша немала, поспільство свого козацтва рішатись не хотіло, що ледві покійник Хмельницький утихомирив. І ото, которі багаті, що на доброму коні, збройно до обозу могли виїжджати ті її козаками і до леєстру козацького записані, котрі ж ходили піхом, так застались у поспільстві, опріч міщан, що при городах торги і комори крамні й мали, осіли на рангових або на магістрацьких та на чернечих ґрунтах або у шляхти та в козаків під сусідками» а інші зостались козацькими підпомічниками, що 20-30 чоловік одного козака споряджають.